وخير ال hadee hadee muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدع ضلال وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله ما شر المسلمين رحماني ورحمةكم الله تعالى جميعا dengan izin Allah سبحانه وتعالى pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam majlis ta'lim Majlis ilmu yang kita Laksanakan rutin di setiap Malam sabtu seperti ini Alhamdulillah Merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak terhingga Kita dapat Bermajlis ilmu yang di dalamnya kita membacakan ayat-ayat Allah taala dan juga hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ucapan atau keterangan para ulama salaf pendahulu-pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat tabi'in ataupun tabi' tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar Ikhwani fi din muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan sebelumnya saya telah menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan jawaban dari pertanyaan apakah syirik itu mawjudun fi hadhil ummah? Apakah kesyirikan itu ada pada umat Islam? Pada umat ini. Maka. As-Syeikh Muhammad Jamil Zainu. rahimahullahu Ta'ala. Menjawab bahawasanya. Naam mawjudun. Benar bahawa kesyirikan itu. Ada pada. Umat Islam atau di tengah-tengah umat Islam. Terjadi. Kemudian beliau. Menukilkan. hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diriwajkan dalam sunan At-Tirmidhi. Dan juga. Yang lebih lengkap dalam sunan Abu Dawud Dalam Kitabul Al-Fitn wal-Malahim Yaitu kitab tentang fitnah-fitnah dan peperangan, peperangan Di sana Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala Menukilkan Hadis Nabi kita s.a.w Yang uh, sedikit lebih panjang Yang terdapat di dalamnya pendalilan bahawa kesyirikan itu akan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Namun Barakallahu khalifah mengambil faidah, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya saya telah bacakan hadis tersebut secara lengkap. Maka tidak mengapa saya ulangi kembali untuk uh, menambah faidah apa yang terdapat di dalam uh, hadis tersebut, iaitu hadis dari Thauban radhiyallahu taalaanhu di mana beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha zawaliyal ardh fa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa magharibaha sesungguhnya Allah taala membentangkan kepadaku bumi ini sesungguhnya Allah subhanahu wa taala membentangkan kepadaku bumi ini yang ini mengumpulkan perbendaharaan dunia bumi ini kepadamu Farou'aitu masyarikohah pamagori wa magori maka aku melihat masyarikohah wa magori bahak yani bagian timurnya dunia ini dan bagian baratnya. Nah maksudnya Allah subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada umatul Islam dalam hal ini kepada Nabi kita saw terhadap dunia ini. Naam, bagian timurnya dan juga bagian baratnya Sebagian ulama mengatakan dalam menjelaskan hadis ini bahawasanya Kekuasaan umat Islam terhadap dunia ini bagian timur dan barat itu lebih unggul Naam, dibanding dengan kekuasaannya terhadap bagian syamal wal janub Bagian utara dan selatan Namun secara garis besarnya, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi kita kekuasaan terhadap bumi ini dan perbendaraan yang ada di dalamnya. Kemudian kata beliau, Wa inna mulka ummati saya belukumazu yali minha dan kekuasaan umatku akan mencapai kekuasaan yang luas yang terbentang dari bumi ini wa utitul kanzain dan aku diberi dua perbendaharaan al ahmar wal abyad yaitu perbendaharaan yang merah dan yang putih sebagian ulama menafsirkan bahwa merah adalah emas putih adalah perak dan uh, sebagian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kekuasaan yang Allah taala berikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya yaitu kekuasaan dari negeri Persia dan uh, Rom atau naam Persia dan uh, Syam naam yang rajanya adalah raja Kisra dan Kaisar Demikian barakallahu hikm dan itu telah terjadi Allah SWT memenangkan ya, umatul Islam Sehingga menguasai negeri tersebut Dan negeri-negeri yang lainnya Sebagaimana yang kita ketahui Di zaman Rumah Rimmil Khattab Beliau menguasai dua per dunia lebih Ya Tersisa kurang dari sepertiga. Nam, Allah Subhanahu Wa Taala memberi futuhat, yaitu kekuasaan dan kemenangan Terhadap terhadapumatul Islam itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nam, sehingga mereka mampu merebut al-Ahmar wal-Abiyab, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita saw. Bahkan menguasai negeri-negeri yang lainnya. Walhasil, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bentangan dunia ini. Wa ini sa'al tu robili ummati Allahyulika habisanatin bi ammah. Kemudian Rasulullah Sallallam melanjutkan sabda beliau bahawa aku meminta kepada Allah, iaitu tiga permintaan, dua yang Dikabulkan oleh Allah dan satu ditolak. Namp, dua yang dikabulkan adalah agar Aku meminta kepada Allah agar umat Islam ini tidak binasa secara menyeluruh. Namp, oleh musuhnya, ya dan Allah mengabulkan bahawa umat Islam tidak akan dibinasakan, ya sekalian atau dikuasai secara bersamaan. Oleh musuh-musuhnya dari kalangan kufar. Nah. Itu tidak akan terjadi. Barakallahu hikm. Akan tetapi. Pergolakan dan perselisihan. Sesama mereka. Keganasan. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Itu terjadi. Terjadi dalam tubuh matul Islam. Tetapi. Dari kaum kafirin. Tidak akan menguasai kaum muslimin secara menyeluruh. Naam. Karena itu doa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. yakni doa yang dikabulkan oleh Allah untuk umatnya tidak di, dibinasakan oleh kaum kafirin. Kemudian yang kedua, yang diterima oleh Allah adalah Agar umatku Tidak binasa Dengan kelaparan Ya Dan Allah Ta'ala mengabulkan Jadi umatul Islam tidak akan Mati dengan kelaparan Barakalafikum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabulkan doa Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Kemudian permintaan yang ketiga yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa adalah Rasulullah meminta agar umatul Islam dipersatukan seluruhnya, tidak ada perpecahan, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. dalam arti sunnatullah bahwa perpecahan dalam tubuh Islam itu mesti terjadi. Ya, mesti terjadi eh uh, sebagian mereka membinasakan atau ganas terhadap sebagian yang lain dari umatul Islam Kemudian beliau melanjutkan sabdanya alaihi salatu wassalam Wa inna ma akhafu wa ummati al-immatal mudhillin Kemudian aku khawatir terhadap umatku adalah yang aku takutkan kata beliau Munculnya para tokoh-tokoh yang menyesatkan Jadi para a'immatul mudillin Naam Disebutkan oleh para ulama kita Seperti imam an-nawawi dan yang lainnya Rahimahullah rahimahumullah Bahwa al-a'immatul mudillin Adalah tokoh-tokoh yang menyeru kepada bid'ah Kepada kefasikan, kefajiran dan berbagai kemungkaran Naam Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir kepada umat atas umatnya munculnya tokoh-tokoh yang mudilin tersebut. Nam, ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam riwayat yang lain <coughs> dalam Sahih Muslim. Nam, bahwa Aimmah al Mudilin ini. Mereka ini menyeru kepada uh, dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Naam, du'at ila abwabi jahannam. Man ajabuhum qazafuhum fiha. Siapa yang mengabulkan yang menerima dakwah yang seruannya maka dia akan binasa. Naam. Jadi merupakan sunnatullah bahwa mesti pada umatul islam muncul Tokoh-tokoh tersebut Al-a'immat al-mudillin <tuh> nah. Kalau dalam hadis dalam lafad ini Rasulullah SAW mengkhawatirkan Wa innama akhawfu Dalam riwayat-riwayat yang lain Beliau menjazamkan Memastikan Bahawa itu sunnatullah pasti akan muncul Tokoh-tokoh tersebut Nah, yang Beliau sebutkan adalah uh, doa ila Abu Abi Jahannam yang da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka yang mereka itu adalah wakil-wakil penguasa. ya Wakil-wakilnya penguasa. Ulil Amr yang memiliki kekuasaan. Wakil-wakil nah, mereka itu menyeru kepada pintu-pintu neraka. Nah, Sebagian ulama mencontohkan seperti terjadi pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan Iaitu Hajjaj perwakilannya adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Naam, yang sangat jelas barakallahu fikum bagaimana keganasannya ya sehingga membunuh ribuan sahabat dari sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Maka ketika dia datang di hadapan eh uh, yang mulia Asma binti Abu Bakar radhiyallahu siddiq istri dari uh, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu yang termasuk 10 dari uh, penghuni surga ndam Hajjaj datang ketika setelah membunuh Abdullah bin Zubair ibn al awwam anaknya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu atau cucu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia datang di hadapan Asma, kemudian Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu atau cucu Abu Bakar radhiyallahu taala Dia datang di hadapan Asma, kemudian Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu atau cucu Abu Dia datang di hadapan Asma, kemudian Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu atau dan aku khawatir kalau yang dimaksud itu adalah engkau, para kalafikum, ya, sehingga apa yang disebutkan oleh sahabiah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha itu adalah benar, para kalafikum, bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah akan muncul toko-toko mudilin yang menyesatkan. Yang dia itu adalah wakil-wakil dari pemerintah atau penguasa. Nah, dan itu banyak dalam sejarah dari tokoh-tokoh tersebut. Dari zaman ke zaman. Baik di zaman uh, Bani Umayyah. Ataupun di zaman Bani Abbas. Barakallahu fikum. Maka... Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Namp, bahkan sampai di zaman Imam Ahmad ibnu Taimiyah rahimahullah, ya dicambuk dan dipenjara. Namp melalui wakil-wakil dari Aima al-Mudallin ini tadi. Namp tokoh toko yang bengis dan menyesatkan, kemudian dia dekat dengan penguasa. Ya, dari Khalifah Ma'mun. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil, hal ini terjadi terus-menerus. Ya, di tengah-tengah umat Islam. Dan ini merupakan sunnatullah dari zaman ke zaman. Maka kita wajib mengetahui hal ini dan berbekal dengan ilmu dan sikap para salaf Ya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para Tabi'in, Tabi Tabi'in -tabi dalam menghadapi kondisi dan keadaan yang seperti itu. Bagaimana kuda dan contoh para Salafun Salih? Nampak mereka bersabar. Ya, Imam Ahmad rahimahullah di penjara, dicambuk sampai meninggal di dalam penjara. Sebagian orang-orang yang menjadi pengikut yang senang mengikut dengan beliau. Ya, atau bahkan jumlah yang sangat besar datang di penjara dan meminta fatwa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Karena di zaman beliau adalah uh, fitnah khalqul Qur'an. Ya, yang fitnah ini dari sebelum jauh sebelumnya. Ya, sudah ada sampai di zaman Imam Ahmad undang-undang Al-Qur'an makhluk. Ya, Imam Ahmad rahimahullah taala Tegas mengatakan Al-Quran, kalamullah gairu makhluk. Adalah ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk, tidak dicipta. ya Karena ucapan Allah adalah merupakan sifat dari Allah Ta'ala. Maka itu tidak mungkin makhluk. Allah khalik, ya, sang pencipta. ya Maka sifat-sifatnya terkait dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah sang khalik. Al-Qur'an adalah kalamullah, sifat Allah, bukan makhluk. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya, beliau tegas ketika didatangi oleh kumpulan manusia yang banyak. Datang salah seorang murid beliau, ya Marwan al-Marwazi rahimahullahu taala mengatakan kepada Imam Ahmad, ucapkan Al-Qur'an makhluk. Ya sebagai kurhan lakum bentuk paksaan yang Allah Taala berfirman ilman ukrihawakolbuhu mutmainnum biliman kecuali orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran, namun hatinya kokoh dengan iman maka itu tidak mengapa karena bentuknya darurat. Ia ya. tetapi Imam Ahmad rahimahullah Taala mengatakan, coba engkau keluar dan lihat bagaimana apa yang engkau saksikan maka dia melihat ya sekumpulan manusia yang banyak yang siap mencatat apa yang difatwakan Imam Ahmad Barakalafikum maka Imam Al-Marwazi kembali masuk dan menyampaikan kepada Imam Ahmad aku melihat manusia yang banyak yang di tangan-tangan mereka siap secara kertas dan pulpen mencatat dan mengamalkan apa yang engkau fatwakan Kemudian Imam Ahmad mengatakan nafsi, au Mana yang engkau pilih? Aku bunuh diriku, maksudnya beliau dibunuh. Dengan tegas untuk menyatakan kebenaran Al-Quran kalamullah khairul makhluk Ataukah Aku terpaksa mengucapkannya tapi aku menyesatkan manusia-manusia itu yang banyak. Nah, barakallahu hikm. Maka di sini sikap seorang imam ya min ahli sunnati wal jamaah imam ahmad guru dari imam al bukhari imam muslim dan yang lainnya imam at-tirmizi memiliki sikap bersabar ya terhadap kedzaliman penguasa pada waktu itu walaupun beliau harus dipenjara dan dicambuk dan beliau tidak memberi fatwa untuk mendemo Nah, beliau sama sekali tidak memfatwakan untuk berdemonstrasi dalam keadaan Beliau punya pengikut yang sangat besar Di zamannya, imam besar memiliki kekuatan Tapi beliau Memahami prinsip pahlus sunati wal jamaah Dalam menyikapi penguasa yang dolim, yang jahat, yang beris Barakalofikum Itu dengan kesabaran Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Wa indaraba dhahra ka malak fasma wa ati wasma wa sekalipun penguasa itu merampas hartamu mencambukmu ya bersabarlah mendengarlah dan taatlah dalam perkara yang ma'ruf adapun dalam mungkat diam Naam Walhasil demikian merupakan sunnatullah yang terjadi di tengah-tengah tubuh umat Islam bahwa tokoh-tokoh yang muryilin ini selalu ada dari generasi ke generasi. Nah kemudian saya ingin tanbih sedikit barakallahu fikum terkadang kita dapati seorang tokoh sunni ahlu sunnah tergelincir dalam uh, bersikap yang seperti ini maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil ya seperti misalnya sikap seorang tabi'in sa'id bin jubair rahimahullahu taala juga Imam Hasan Al Basri, ya, yang sempat ya memiliki ucapan dan sikap yang mendukung para pendemo-pendemo itu tadi, ya, para pemberontak-pemberontak, barakalofikum. Namun itu kesalahan individu dari seorang Imam itu mungkin sebagai manusia biasa. Namun tidak boleh kita jadikan sebagai dalil untuk membolehkan melaknat penguasa, mendoakan kejelekan ya, atau me mengumbar kejelekannya baik di media sosial ya, atau di mimbar-mimbar di buletin-buletin, la. Prinsip al-sunnati wal jamaah tidak demikian. Naam, dari zaman ke zaman Maka tidak boleh dengan emosional dan semangat beragama kita kemudian menjermuskan kita ke dalam ya, penyelewengan penyelewengan prinsip khususnya dalam menyikapi penguasa yang dolim. Enam. Taib, <tuh>, saya kembali kepada uh, sabda Nabi kita saw. Kata beliau, aku khawatir. Munculnya atas umatku tokoh-tokoh yang menyesatkan tadi. Kemudian kata beliau Wa'idahu di as-sayfufi ummati lam yurfa'an ha'ilayumil kiamah. Apabila pedang dihunuskan pada umatku, maksudnya terjadi perpecahan di kalangan mereka, terjadi peperangan, sebagian membunuh sebagian yang lainnya. Jika itu terjadi lam yurfa'an ha'ilayumil kiamah, maka itu tidak akan diangkat lagi. Sampai hari kiamat, maksudnya akan susul menyusul terjadi perselisian dan pertikaian itu. Nah, dan ini disebutkan sebagian para ulama dalam menjelaskan hadis ini atau hadis yang semisalnya semakna dengan ini. Nah, mulai di zaman Muawiyah bin Nabi Sufyan radhiyallahu taalaanhu, nah terjadi peperangan dua kubu di kalangan sahabat yang mulia disebabkan penyusup-penyusup dari kalangan khawarij. Ya, terjadi peperangan dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, sampai kemudian terjadi perdamaian yang besar sehingga disebut dengan tahun jamaah. Ya, Amul Jamaah, tahun persatuan yaitu di tangan melalui Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika ayahnya meninggal dunia maka yang berhak untuk menggantikan adalah beliau cucu Rasulullah sallallahu alaihi yang dijamin masuk surga beliau dan Al-Husain Hasan wal Husain namun Al-Hasan dengan ketakwaan dan kecerdasan beliau dan menunjukkan ketulusan dan keikhlasannya ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tendensi dunia sedikit pun atau jabatan Sehingga beliau menyerahkan kepemimpinan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, maka terjadilah persatuan seluruh kaum Muslimin. Ya, tampuk kepemimpinan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan secara menyeluruh yang berpusat di negeri Syam pada waktu itu. Nah, Barakalifikum. Ya, kalau sekarang Syria dan yang dan seputarnya, sekitarnya. Itu adalah negeri Syam. Pusat pemerintahan dulu di zaman uh, Mu'awiyah bin Abi Sofian radiyallahu tal'anhu kemudian diwarisi oleh anak-anaknya. Yazid bin Mu'awiyah dan seterusnya semenjak itu terjadi terus ya, pertikaian, perselisihan bahkan peperangan. Naam. Barakallahu fikum. Namun uh, Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan sunnah yang memiliki hikmah yang sangat tinggi. Ya, dan itu ujian bagi kita semua untuk kemudian kita berupaya dan bersungguh-sungguh belajar. Ya, memahami Islam yang baik dengan benar bagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi perselisihan-perselisihan yang seperti itu. Untuk kemudian kita menempuh prinsip-prinsip tersebut yang dibimbingkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in tabi dan yang mengikutinya dengan ikutan yang benar. Demikian barakallahu Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, "Wala takumus sa'atu hatta ummati." Ini syahid dari jawaban uh, dari pertanyaan apakah kesyirikan itu akan ada di tengah umat Islam? Maka Nabi Nabi kita s.a.w. dalam potongan hadis ini Kata beliau saatuh, Tidak akan terjadi hari kiamat Hatta talhaqa qobailu min ummati bil musyrikin Hingga Kobilah-kobilah dari ummatku Ummatul Islam bergabung dengan musyrikin Maksudnya bergabung dalam melakukan kesyirikan-kesyirikan Nah Jadi tidak akan terjadi hari kiamat Hingga Kobilah-kobilah dari ummatul Islam ya atau sekelompok sekelompok dari umatul Islam mereka bergabung dengan musyrikin dalam arti melakukan kesyirikan-kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin. Dan itu kenyataan. Barakallahu fikum. Ya. Itu terjadi. <tuh> Naam. Sampai diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan itu. Ya. Ulul azmi minar rusul diutus dengan tujuan memberantas kesyirikan tersebut. Dari Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus dengan tujuan yang utama adalah memberantas kesyirikan, mewujudkan Tauhid Itu sudah menjadi pertanda kiamat. Bahawa sudah dekat hari kiamat. Maka diantara tanda-tanda kiamat kecil adalah diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan terus susul menyusul sampai hari kita sampai hari ini dan terus sampai hari kiamat sampai munculnya tanda kiamat yang besar dari 10 tanda yang pertama kali dari tanda itu adalah dari pendapat yang rojih dengan munculnya dajal munculnya dajal itu tanda kiamat yang tanda kiamat besar dari 10 tanda yang paling pertama Nah, maka kita telah berada pada penghujung ya dari zaman ini yang sebentar lagi hari kiamat itu akan tegak. Ya, dan sekian tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi barakallahu yang kita tidak bisa menghitung dengan jari-jemari kita. Baik tanda yang bersifat maknawi atau bersifat Lahiriah yang kita lihat dengan panca indera kita. Enam. Falhasil. Kata Nabi SAW, kesyirikan itu akan terjadi pada umatnya. Umatul Islam. Wahatta ta'budu ko min ummatil awtha'an. Dan hingga ko bila dari umatku menyembah berhala-berhala. Iya. -berhala. Bahkan sampai menyembah berhala-berhala wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabun 30 dan kelak akan terjadi pada umatku 30 pendusta kulluhum yazmu annahu nabiyyun semua mengaku bahwa dia adalah nabi wa ana khatamun nabiyyin dan aku adalah penutup para nabi la nabiyya ba'di tidak ada lagi nabi sepeninggalku peninggalku ya bahkan ini di zaman Rasulullah SAW alaihi al-kadzdzab ya pendusta yang mengaku nabi dan sampai hari ini ya muncul orang-orang yang mengaku nabi naudzubillah sementara nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin penutupnya para nabi dan dalam hadis ini beliau pun bersabda wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku Kemudian di akhir hadis ini beliau bersabda alaihi salatu wassalam wala tazalu ta ummati alal dzahirin alal dzahirin la yadurhum man khalafahum hatta yatia amrullah Senantiasa ada sekelompok dari umatku umatul Islam alal haq komitmen di atas kebenaran dzahirin dan menampakkan kebenaran tersebut Yakni tidak menyembunyikannya, barakah lufikum. Menampakkan kebenaran itu, komitmen di atasnya, lai al man khawlah Tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta yati amroh hingga urusan Allah datang, yakni hari kiamat. Sampai hari kiamat. Di sini juga dalil selain apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita saw. Perpecahan muncul Kelompok-kelompok, tokoh-tokoh yang Jelek, yang buruk Muncul Akan tetapi bersamaan dengan itu ada Dari umatul Islam Sekelompok yang komitmen Dengan kebenaran itu tadi Dengan prinsipal hak Dan menampakkan kebenaran itu Komitmen diatasnya para kalafikum Dan mereka tidak Termadorotkan dengan orang-orang yang menyelisihi mereka Walaupun yang menyelisihi itu sangat banyak dan bahkan tidak bisa dibandingkan bilangannya. Nah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang makruf tentang ghuraba al-Islam, orang-orang asingnya dari mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah alladzina yuslihuna 'inda fasadil nas, orang-orang yang selalu menampakkan kebenaran itu, membuat perbaikan-perbaikan di tengah-tengah umumnya manusia rusak. Naam, di tengah-tengah umumnya manusia rusak. Barakallahu fikum. ini berita gembira bagi kita semua dan sekali lagi mengajak kita semua memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh mengenal kelompok tersebut yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka itu para ulama mengatakan al-sunnati wal jamaah, ahlul athar, ahlul hadis, at-taif al-mansura, al-firqatul najiyah yang nama-nama mereka itu menandakan dengan prinsip mereka yang kuat dan komitmen di atasnya sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis Sudah waktu saya. Eh? Nah, baik kita cukupkan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wa bilahi taufiq. Subhanakallahum wa bihamdik. Syedwan la ilahil anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.